Ми привезли багато заліза в штабах. Кожну треба з одного боку склепати на тонше. Тоді, як поскладаєш усе в купу, то вийде з цього колесо, ось так, як коли б склепок склав бочку. Все це треба сильно оббити обручами. Потім треба добре обдивитися, чи немає де щелини, котра б продувала, яку треба було заклепати на гаряче. А заднити в однім кінці і провертіти дірку вже не буде важко. Коваль слухав уважно. «Усе розумію. Ти мені скажи, якої довжини вона має бути? Першу зробимо коротку, так, на півсажня, а коли вдасться, тоді робитимемо більші. Гаразд. Ось дивися, як я гармату бачу. Взяв шматочок вугілля і рисував на дверях кузні. Це проріз, так мають сходитися штаби. Ці краї зсередини мають бути тонші. Треба тільки добре обміркувати, скільки кожну треба склепати». Від того дня коваль безупину думав над гарматою, багато коліс нарисував на дверях кузні і на одвірках, потім викував рівнесеньке обруч, вкладав у нього кусники однаково склепаної штаби та примірював, скільки вони горою одна від одної відставали. Те саме робив потім з кусниками штаби на півсажня поростинаними і складав їх в обруч, поки не вийшла рівна цівка. те зв'язав разом мотозом. Потім став виконувати міцні обручі, і поки що були гарячі, набивав на цівку. Вони згодом холодніли, корчилися, і ще дужче стягали цівку. Тепер викував окремо дно, розігрів цівку і вклав дно в одному кінці. Цівка, остигаючи, стягалася і держала твердо дно. Тепер надуло цівки заткнув ковальський міг, цівку обклав листками і почав міхом дути. Де була щелина, там листя підпадало. Ці місця поназначував. Потім цівку вклав у вогонь і розпік до червоного. Назначені місця склепав молотом. Так пробував кілька разів, поки листя не перестало відпадати. Цівка була готова. Тепер провертів діру на підпал. До цівки прикував на меншій частині два вуха і так прикріпив її до усі воза. Дулу можна було повертати на всі боки підводити вгору і опускати. Тарас приходив щоднини і придивлявся до роботи. Він аж горів від нетерплячки побачити, що з цього вийде. Нарешті по двох тижнях гармата стояла на двох колесах. Припняв ще керму ззаду, наче дишель, щоб можна гарматою повертати на всі боки. «Коли б лише не лопнули від пороху», сказав Тарас, «попробуємо, та не знати, де? Тут не можна, як лопне, то людей покалічить». Треба завалом в окопаному місці. Залишимо хіба малий проріз, щоб досягти дротом до підпалу. А дріт за той час охолоне і не підпалить, поки шукатимемо нам в діри. На те я маю інший спосіб, сказав запорожець, що й без дроту обійдеться. Ви лише окупайте місце і приготуйте все. Обтисали з каменю кулю за розміром дула, окупали місце з трьох боків і повезли по гармату. Запорожець її налаштував І підсипав у дірку пороху Все село бігло дивитися На цю чудасію невидальщину Та Тарас прогнав усіх Треба берегтися Бо хто його знає, що з цього вийде А Запорожець Розпечений дріт Який справді використовував На замку в Черкасах Замінив ось чим Розмочив порох І намочив у цьому розчині клочтя Як клочтя висохло сплів з нього шнурок і обмотав ним натик. Шнурок цей підпалив з кресала, шнурок горів, шипучий і розкидав іскри на всі боки. Як уже гармата була налаштована, пропхав шнурок через прогалину в окопі і так довго ним обертав, поки не натрапив на порох. Пролунав такий страшний вистріл, що людей оглушило. З цівки вилетіла куля і полетіла в степ. Тепер перескакували окіп і почали придивлятися до гармати. Вона була ціла, тільки колеса подалися назад. Радості не було кінця. Тарас, коваль молоти, запорожець клин взялися в обійми. «Тепер нам, татар, нічого боятися», – казав Тарас. Зраділий. «Скажи, голуби молоти, скільки з того заліза, що я привіз, можна буде викувати гармат?» Буде п'ять, може й більше, тепер ми придивімося, як далеко кулю понесло. Ану, діти, біжіть та пошукайте. Дітвора побігли цілою юрбою шукати в траві, а молодий ще раз уважно глянув гармату. От і не обійшлося без шкоди. Дивіться. Він показав на передній задній обруч, оба обручі лопнули. З такої гармати удруге стріляти вже не можна. Видно, що в тих місцях найбільший тиск пороху. Тут треба обручів у троє сильніших. Раптом почувся радісний дитячий крик спереду. Діти відшукали кулю. Вона теж розкололася. Зміряли віддаль, Куля пролетіла триста сажнів, якраз у троє більше, як мушкетна. Цікаво було бачити, як тепер уходники верталися до села. Козаки тягли гармату, позаду йшли тарас, молоти клин, а довкола ціла юрба людей, дітей і старших чоловіків та молодиць. «Тепер ти, корнію, роби порох, бо я не дам запасів псувати, небагато їх маємо». Та запорожець уже не віднині, коли порох опорався.